Микола розумів, що те сімейне життя, про яке мріяв, одружуючись із Людмилою, не лише не дало йому щастя, а й звичайної душевної рівноваги. Робота царина, де він міг у смак погамувати своє чистолюбство. Особливо любив він нічні зміни, коли спало місто, окільні села коли рівно двиготіла його турбіна у бетонному мішку, а він пильно пантрував її нору, її надсадне дихання. Вічнаюч із розщепленим атомом, щогодини посилаючи мільйон кіловат енергії, що комусь присвічує в темряві, рухає електропоїзди, зігріває квартири, укриває інеєм стінки холодильника, добуває музику, із магнітофонної тасьми. Уголос голос Миколи ніколи не сказав би про це, вважаючи такі думки занадто пишними, навіть для написаного виступу з трибуни. Але на самоті, сидячи за пультом, знаючи, що його ніхто не бачить і не чує, охоче підпускав їх до себе. Все-таки чогось він та вартий у цьому житті». Але зараз його душа, тихенько зараювавши перед початком вахти, зігрівшись у сімейному гнізді, не хотіла звично згортатися, бути непомітним додатком старшого оператора Миколи Мировича. Ні, так і треба берегти Людмилу. Узяв її за дружину, бережи. Що вона здобула, вийшовши заміж за тебе? Хатні мороки, прання, куховарство. Чого зазнала з тобою? Три роки любовної втіхи, поки не народилася Олеся. А далі будні і повинність. Сварки з замиренням, тісня в гостинці, очікування квартири, а ще далі меблі, килими, посуд, ганчір'я. Все це діставала вона. Діставала принижуючись, лестячи комусь, заощаджуючи кожну копійку, перепродуючи дефіцитні товари. За цими мороками і постаріла. Іншим усе дісталося легше, бо у них заможніші батьки, а у нього родина-бригадний підряд можна організувати. У Людмили – Мама – пенсіонерка, яка померла відразу після нашого весілля. Теплий туманець ніжності в Миколину душу. Він побачив перед собою Людмилу у сірому плащику, кімнатних чопанцях, відчув запах її волосся і гарячу вологість її руки. Стрибнула температура передав на центральний пульт управління реактором, щоб пригасили ядерний азарт. Пригадалася Людмила. Колись з вікна пологового будинку показувала йому Олесю в сповитку. Маленьке, рожеве кружело дитячого обличчя. Сонне, зморщене, як печене яблуко. Тепер он, яка дівка. Незабаром сама народить. Микола стояв тоді під вікном районної лікарні з букетом паперових квітів, бо знайти, бодай, одну живу квітку в районі не зміг, закупив у районному універмазі цілий оберемок. Людмила нюхала їх і усміхалась. Та що це таке? Знову стрибнули датчики. Сергію! Нечепорянко! Ти Ти що? Зачитався детективом, збиє реакцію. Хто у мій день народження згадає про роботу, тому штрафна чарка, і шашлик прямо з вогню. Покарання їдне злочину, сказала дружина директора Атомної і откинулася у податливий шезлонг, який взяла до лісу спеціально для іменниці, щоб сиділа, як принцеса. Решта гостей викачувалися на простерному брезенті, стаючи на коліна лише тоді, коли виголошували тост. І йде до лісу збирати дрова для багаття», підтакнула дружина головного інженера, грайливо штрикнувши свого чоловіка під ребро шампуром от шашлика. Юрій Гнатович подумав, що, мабуть, сказав щось зайве. «Фари директорської волги» Присвічували йому лісі, громізка тінь директорової дружини лежала на всій галявині, як сухий хмиз, потріскував приймач у салоні машини. За кращу половину людства, сказав директор і довго зводився на коліна, розчавивши при цьому рукою свіжу помідорину, що цвіркнула соком на спортивний костюм його дружини. Яка краща. «Тільки тому, що поруч із нею є гірша половина», – докинув головний інженер. «Тихше, Юрко! Тепер тости можна виголошувати лише під ковдрою або писати їх на папері». «Он!» – загримів голова райвиконкому. Директор витер Заюшин руку обкрай брезенту. «А вже субота? Вихідний?» Тиждень відпрацювали, можна і відпочити. Дружина головного інженера своїм носовичком заходилася витирати сік помідорини на спортивному костюмі директорки. «О!» – згадала роботу. «Наливаю штрафну чарчину. Подаю гарячий шашлик», – зрадів головний інженер. «Плакала твоя осина Талія, мадам». «А я схудну, поки в цьому лісі Знайду дров для багаття. Так що не залякуючи чоловічі свою жінку. Я щотижня ходжу у сауну. Василь Голобородько не мав радості від того, що недавно так наполегливо прагнув. Не вагаючись, покинув нічну вахту, примчав до міста, нервувався, думаючи, як зустріне Людмила, як складеться розмова. Чи не зав'язнуть вони у дрібних докорах одне одному за школярське минуле? Коли переступив поріг квартири і побачив Людмилу у тнявому світлі зеленого торшера, напруження відпустило його. По-свояцькому роззувся, розтибнув сорочку на грудях, розслабився у м'якому кріслі. Все буде дуже просто». Тільки-но подумав він, як скрипнули двері другої кімнати, і звідти вийшов Тарасик. Голобородько навіть шкодував, що піддався своєму настрою. Треба було відкласти на потім, старанно вибрати час і місце, виїхати на чуюсь відлюдну дачку, підігрітися кон'ячком і каміном, усамітнитися –